Megmusakszom, felveszem a virágos nyári ruhámat, megfésülködöm, és nagyon halványan kisminkelem magam. Pirosítót, szájfényt és szempillaspirált használok. Amikor leérek, Ede ugyanannál az asztalnál ül, ahol reggelinél. Ezek szerint él, mondja, és feláll. Világos barna lenne drágot, és fehérlen inget visel. A csuklóján egy olyan malakarkötő ékeskedik, amilyet a Los Angelesi i Jóga Stúdióban lehet kapni. Szőke hajának egy része a homlok a közepéig ér.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 Olyan közel hajol, hogy érzem a lehelletén a torta és a kávé illatát. Számomra? Nagyon is.